Men det, det, det var ju länge sedan vi hade någon sån här prat innan ja, förprat, ja. ja. Ska vi ha det nu då. Nu <laughs> får bli den här. Det får bli den här? Ja. Okay, ja. För du Och hallå, du lyssnar på Flaggpodden, avsnitt 21. Som vi får hoppa. Ja, just det. Mm. Det hade jag inte ens tänkt på förrän du sa det. Så hockey, är det vad du var ja. <hör> det <hör> Intresserade jag. Eh, hoppas du har det fint du som lyssnar, hoppas att du har det bra nu, David, efter att idag har genomlidit något nu på eftermiddagen. Mm, alltså själva genomlidandet har, har egentligen mest pågått sedan i fredag, ska man säga. Nu ska jag sälja min lägenhet, så att det har varit städning från... Inte från morgon till kväll kan jag inte säga, för jag har ju jobbat också, men... Alla övriga. Från kväll till senare kväll. Ja, precis. <laughs> Från kväll till morgon kanske. Ja, nästan lite så. Ja. Eh, så eh, idag var eh, första visning. Man kan väl säga att jag, jag och Sambon, vi, vi åkte hemifrån och tog in på vår, vårt gratis gratishotell i, hemma hos mina föräldrar över helgen. Och bara ja, in tecknade oss i soffan i varsitt hörn sen när vi typ inte orkat röra oss på flera timmar, men jag tog mig hit i alla fall ja men det ska du ha hallig cred för ja. så du, du som är intresserad av att se hur det ser ut eller kanske till och med själv lägga vantarna på där vi spelar in avsnittet om europeiska flaggor, du kan gå på visning då söndag eh och jag tror att det är vid två tiden. Mm. Då, då kan det nog ha varit när du lyssnar på det här. Ja, okej. Okay. Ja, det var ju synd. Så förra veckan Men då kan jag alltid kasta på. er in i budgivningen istället och, Ja och <laughs> det är ju roligt chockbuden lite. Mm. Ja men gör det. Trissa upp priset här nu så att vi kan du kanske du kan vara med och indirekt sponsra vår .se domän som vi ju skaffade nu. Ja. När jag vill inte orkade vänta. Verkligen. Det om något är ju en anledning till att gå in och bjuda på våran lägenhet. <laughs> ja, den var dyr. Ja, men det har ju blivit det med åren, lägenheterna här i Stockholm. Mm. Ja, ja, ja, de, de änderna var inte så dyra. Ja. Men så att nu kan du nå, som du inte redan visste det på, flaggepodden.se Och det kan du också på mejla. Facebook också! Ja, nu skulle du säga något annat. Men... Jag skulle säga att du kan också mejla info.flaggpodden.se om du vill. Oj! Den du är. Men kan man, man kan inte mejla flaggpodden.gmail.com också då? Jo då, för de går till samma adress. Ja, precis. <laughs> så mejla vilken du vill. Mala någon annan om du vill. Mm. Och så kan man eh, gå in på Facebook och gilla oss också. Och eh, med fördel skicka meddelanden där också. Har du fått mycket? Det är du som har rattat den här Facebook. Ja, det, jag fick en kommentar. Du, du fick en kommentar? <laughs> <laughs> ja, det var Simen som kommenterade när jag la upp en bild på Expressens lilla målservice för om dagen. Ja, ja, det blev inte slukat. Nej, det, det är ju så att det kryper i, i kroppen på henne när man ser sådana saker. Nu kanske inte Expressen ska läggas till last för just det här. De kan man lägga till last för väldigt mycket ont i världen. Men, <laughs> men, men jag vet inte om de, de kanske köper in den där tjänsten av något uppenbart inte särskilt kompetent eh, designföretag eller någonting. Jag vet inte. Nej. Men det, var, det som hände var i alla fall att eh, Skottland och Storbritannien möttes i en, <laughs> en VM-kvalmatch i fotboll, enligt Grafiken på Expressens hemsida. <laughs> eh, när det i själva verket var Skottland och England som möttes, givetvis. Mm. Just då när det nu var faktiskt två brittiska stater mot varandra här. Mm. Det gör det ju det hela en bit värre, kan jag ju tycka. Ja. Okej, okay, om de hade haft brittiska flaggan på båda. <laughs> mm. <laughs> ja, jag vet inte. Vi har <laughs> fått ett omdöme också på Facebook ska jag säga. Oj! Ja. Var det någon som hade bra om här. Det var det var David, heter han. Och han, han gav oss fyra stjärnor efter, efter vissa besvär kan man säga. Han tryckte fel från början och råkade klicka en stjärna istället. Men han hörde av sig och ursäktade sig så, så ödmjukt. Och sen så lyckades han faktiskt justera det där så att det blev rätt till slut. Men var det bara fyra? <laughs> det får väl vara godkänt för ett första omdöme Tycker jag ja, Okej okay då ja. Ja, ja. Då har vi något att sträva mot Ja precis mm. En femma mm. Men det, det blir ju i vår värld ganska lågt Eftersom vi har ju en tolvgradig skala Ja just det Då hade du, hade du, hade du något mer på äta. Ja just det Jo men jag skulle bara berätta det Jag fick ju min sambo garvar åt mig häromdagen Som vanligt Ja, precis. Det hände tidsomtätt. Jag vet inte varför. Men eh, det var så att hon och eh, hennes eh, två väninnor. En, hon och en, en av de här andra två skulle överraska den tredje med ett restaurangbesök. Och då skulle de gå på en kubansk restaurang. Och eh, jag fick i uppdrag att måla en kubansk flagga- eh, för att de skulle ge den här tjejen ledtrådar om vad som skulle hända. Mm. Mm. Och jag givetvis tar ju en sån uppgift på största allvar. Så att jag plockar fram linjal och skisspenna och suddgum liksom och, och hela skiten. Så att allting ska vara i, i skala och proportion och allt sånt där. Och min sambo flinade åt mig och tyckte att... Du behöver inte vara så noggrann. Ja. jag tittar på henne som att... Jag, vad jag menar inte, du? Jag får inte Nej, vad är, vad, är, vad är frågan om? Det är en flagga vi pratar om. Det är ett konstverk. Det är, ja. Det är, det är ingen barnlek det här. Nej. nej. Då skrattar hon ännu mer. Är, ja, men vad... Jaha. Ja. Ja, ja. På tal om konstverk och flaggor så jag har ju, det här kommer du inte att se du som lyssnar, men jag var och ut en liten grej idag. Mm. Jag har ju en personlig vapensköld och den finns numera som flagga, närmare en fasadflagga som jag just nu håller i min hand. Och ja, kan du förklara det ser ut? Ja, det kan jag. Um, I och med att det här är en sån här som ska hänga på fasaden så, så är ju. Så kommer ju flaggstången så att säga hänga snett, pekas snett upp. Uh, och då innebär ju det att uh, även flaggan är lite konkav eller ja. Uh, uh, Sled. Sne. Ja, <laughs> precis. Um, så att den är sned. <laughs> kan vi börja med det här den är sne. <laughs> Och sen så. Uh, så är den i huvudsak blå. Störst, till största delen blå. Men det är ett vitt och ett rött, rött eh, vågigt fält längst ner. Mm. Och en eh, örn. Eller vad? Nej, vänta nu. Det är en sån där Göteborgslejon. Blandning mellan lejon och örn. En grip. En griper. Ja. Och gripen håller också i en fisk. Ja. ja. En lax närmare. ja Och den är i vitt. är i vitt. Utom näbben och tungan som är röd och tånhaglarna. Just det. Den har fått pedikyr. Klona här. kan man också säga. Om man är eh, sån här eh, akademiker. Ja, precis. <laughs> ja. Ja. Ja. ja. Men den är nu mycket tjusig. Ja, den, men, eh, eh, någon skvällrade för mig och sa att det är exakt samma blå färgton som i den svenska flaggan Den här någon, det var jag och det stämmer alldeles utmärkt. Mm. I alla fall i ett panton- eh, Definitionen. Mm. Så det är så där den svenska flaggan ska se ut i mm. den blå tunnan. Underbart. Samma motiv återkommer på min klacka här. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, du du lär dig fotografering innan jag går härifrån. Ja. <laughs> på tal om att gå in för saklighet. Ja, verkligen. Ja, men det, är, det här är blodigt allvar. <laughs> ja, verkligen. Ja, ja. Jag har väntat i över ett år på att få den här skölden uppritad också. Som mm. jag har fått, så som varandes medlem i Svenska Heraldiska föreningen. Mm. Nu fick ni det lite, ja till såklart också. Du, vi har ett ämne för, för idag, panarabiska färger. Mm. Men innan vi går loss på det, Jaha. Ja, på tal om att vara ambitiös och, flaggor, och göra flaggor. Du lyfter ju eh, kartor i flaggor. Vad tycker vi om det? Ja, exakt. Och då tänkte jag att, ja men hur skulle det bli om man införde lite kartor i andra flaggor? Så jag gjorde väl ett 60-tal som jag här har plockat ner till ungefär hälften. Så jag tänkte att skulle visa det lite... 30 stycken alltså? Ja, men det är ju ungefär... Det blir en rolig podd där. Ja, det är 30, jag ska och, 33 att och sitta och mumla och titta på en uh, iPad. Ja, vi behöver inte ta alla. Okay. Men, men då tänkte jag att man kan ju byta ut olika saker i flaggorna. Mm. Som till exempel Japan här, Byter ut den röda solen. Här mot. Stiliserat Japan. Ja. ja. Det är, jag, vet, jag ska inte säga vad jag tänkte på först. Ja, lite blodfläckar Ja. ja. Eh, vi har här då som... Chad. Ja, som är delat och lite skiljare från Rumänien då, så är det gula fältet, det är alltså Chads karta här, eller det är röda. Det var ju gräsligt fult. Alltså det är verkligen det, Den där var, bekräftar ju bara min tes Om att det där är ett Väldigt, en dålig idé Jag gjorde Schweiz Den såg ju för sig ut Ja, det, Men, det, det ser ju ut lite grann som en skalbagge Ja, ja <laughs> Eller någonting Min sambo Malin, hon blev också förvånad Över att den där såg ju faktiskt rätt okej okay ut ja. Den här var hon mest nöjd med Brasilien Ja den var också okej. Okay. Det vill då ha bytt ut det blå. Men då saknar jag ju slagorden där. Jo, men jag precis. Jag fick inte till det riktigt på något mm. bra sätt. Så att man kan ju lägga in det eller någonting sånt. Äm, Laos. Mm. Mm. Bangladesh är mm. lite som jag. Ja. Niger. Nej. I mitten där. Nej. Det ser ut som en platt fisk Här blev, jag lite, blev det lite spexigt jag Slovakien och bytte ut det blå fältet mot slovakiska ja, här. Ja, nej ja. Frankrike är samma orela som Schad med. Det där påminner ju lite om den där eh, Cascadia alltså den här med trädet mitt på Just ja. Och Österrike där det vita fältet blev lite nej. deformerat nej. Eh, sen så var det ju så här, saker i flaggor som i Libanon det här ser det trädet ut bli typ mot kartan ja. eller Malta här det, <skratt> det där skulle ju verkligen inte klokt ut <skratt> det här stan. solen då. Mm. Ja, men, ja, okay. är. nu ja men nu jag börjar ana en tendens här kan jag säga Iran mm. typ ja det är ju ingen vidare. Kanada. det Lander, verkligen inte vidare. Egypten är då, där örnen har blivit. Eritrea har jag också gett mig på här. Det här är bra radio. Mycket report. bra. Och Albanien till slutade, den tyckte inte Malin också. Det ser ut som något annat det. Jag anar en tendens här och det är att ju mindre desto bättre. ja Ja, kanske. Mm. Jag gjorde lite stjärnor här, sånt här i Kongo. Ja, sluta, jag inte se skiten eh, Och sen så gjorde jag... Så, så Kina har bytt ut den stora stjärnan mot kinesiska. Okej, okay, där följde min tes. Och sen så fick jag lite feeling här och så jag gjorde jag med Honduras. Då bytt ut alla stjärnor. <laughs> och sen så förbättrade jag faktiskt centralafrikanska republikens flagga något. Nej, det tycker jag faktiskt inte att du gjorde. Jag. Men eh, det, det näst bästa har jag sparat till näst sist och det var... Papua Nya Guinea. Paradisfågeln. Du har dödat paradisfågeln. Ja, fast jag gjorde en annan variant också. Stjärnorna <laughs> <laughs> oh, är... Dödat kork. södra korset. Ja, precis. Oh. Oh, Vi, det, du... det allra bästa här... Nordiska korspaggor. Norge. Finland. Åh! Oh, Sverige. <laughs> Vedervärdigt. Där alltså då Sverige utgör den vertikala korsarmen. Ja. Ja, det, det, så det är roligt jag är med. Ja. Så du så måste ha väldigt tråkigt. Uh, nej, tycker det här var rätt cool. Det här är också så här. Nu, nu, nu är det nästan så att man blir lite provocerad. <laughs> Eftersom jag som liksom inlett den här podden nu på temat att det här är allvarliga saker <laughs> <laughs> och, så, och så gör du det där. Upp ja, och på man... ner med björnen. Få leka lite också ja. Okej okay. Ska vi hoppa på ämnet då kanske mm. Vi lägger inte upp det där som ett bildspel Nej okej okay då Nej. Uh. Vi hoppar på här Ja, det ja jag. Uh. panarabiska färger Jag tänkte att vi kör en liten kort förklaring Om vad det är för någonting uh. det är, De är fyra stycken mm. Svart, vitt, grönt och rött Jag har läst mig till att uh, Varje färg representerar En särskild arabisk dynasti och de här syntes tillsammans på en flagga första gången under den arabiska revolten mot osmanska riket under första världsriget. Mm. Den här revoltflaggan bestod av tre horisontella fält, från toppen svart, grönt och vitt, och med en röd triangel vid den vänstra sidan med spetsen in mot mitten. Det Jag finns sa så att en? röd triangel med ja. spetsen in mot mitten. Och det finns mm. ju ett antal arabiska ja, flaggor okay. som har liknande form. Ja. I mitten av 1900-talet så tillkom en annan variant, en horisontell tricolor i rött, vitt och svart. Den tog sina färger från den arabiska frihetsflaggan som användes av den revolterande sidan i den egyptiska revolutionen 1952. Och de här färgerna de har ju då inspirerat ett antal natonsflaggor. Och några av dem ska vi prata om nu. Mm. Och då kan ju du få börja tänka mm. oh, ja Vad kul! Jag har tänkt börja prata om Västsahara. Och det är ju strikt taget inget land. Men de har en flagga i panarabiska färger, eller vad? Västsahara utgörs av vad som tidigare kallades för Spanska Sahara och ligger granne med Marokko i norr och Mauritanien i öster och söder. Och i havet västerut ligger Kanariehalmarna. Västsahara. Koloniserades av Spanien från 1884 fram till 1975, då de efter många års motvillighet gick med på att lämna området i enlighet med FNs avkoloniseringsdeklaration. Sannolikt berodde det till stor del på att Spanien själv gick igenom en ganska omfattande politisk reformation i samband med att Franco dog och behövde lägga fokus på det. Istället så lämnade de över kontrollen av Västsahara till Marokko och Mauretanien som båda gjort anspråk på området. Hagtribunalen fastslog dock att Västsaharierna har rätt till självbestämmande 1979 undertecknades ett fredsavtal med Mauretanien. Marokko däremot har inte velat ge upp lika lättvindigt kan man säga. 1976 så utropade den nationalistiska rörelsen Polisario Front den så kallade Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken. Och 1992 var det tänkt att en folkomröstning i frågan om självständighet skulle hållas men på ett synnerligen effektivt sätt har denna förhalats av Marokko och fortfarande 25 år senare har ingen omröstning hållits. Istället har Västsahara delats upp och kontrolleras nu endast till cirka 25% av den självutropade republiken. Medan resten av området kontrolleras av Marokko. Detta har också tydliggjorts genom att den marokkanska regeringen lät bygga en mur som löper genom hela landet i nord-sydlig riktning. Och därigenom kontrollerar Marokko alla större städer och de flesta naturtillgångar. Republiken har erkänts av 37 stater samt eh, ytterligare ett stort antal eh, som sedan har dragit tillbaka sina erkännanden. Och är medlem i Afrikanska unionen men i övrigt är självständigheten ytterst omtvistad som eh, blir tydligt kan man säga. Eh, Republikens flagga då är ursprungligen Polisario Fronts partiflagga och är baserad på den palestinska motsvarigheten alltså PLOs Mm. Mm. Den består av tre horisontella fält I svart, vitt och rött Med en röd triangel inskjuten Från flaggstångssida <skratt> Sidan Ursäkta Så jag fel nu förresten tre, Jag sa svartvitt Tre horisontella fält i svart, vitt och rött sa jag. Och en röd Grönt ska det vara, ska det vara. Röd ja. ja. Bra <skratt> eh, I mitten finns en halvmåne Och en stjärna i rött <skratt> Eh, vilket är en bekant symbol för islam, som vi alla känner till vid det här laget. Eh, anmärkningsvärt är att flaggan är tänkt eh, att avbildas inverterad med flaggstångssidan till höger istället för till vänster. Eh, vilket i och för sig är logiskt för en arabisk stat i och med att eh, man där läser från höger till vänster. Ett stycke kuriosa är att Marocko den 8 maj 2010 bredde ut en 60 000 kvadratmeter stor flagga i syfte att hamna i Guinness rekordbok som världens största flagga. En marokkansk flagga alltså. Och att detta skedde på västsaharisk mark. Sedan den händelsen har rekordet dock slagits av Rumänien. Vilket också uppmärksammats av Mikael på flaggbloggen. Men det är ju också en liten så här... Hint om att eh, De vill markera att eh, Här bor vi också Marokkanerna alltså mm. Mm. Men eh, om vi ska ge oss på ett Omdöme på den här flaggan Så Känns det lite Mellanjölk eh, för mig mm. Jag tänkte på en sexa Ja, jag var väl Inne på något liknande. <laughs> men jag. jag äh, men, sex, sju, ja, men 6-7 säger jag då. De. De kan få en extra stjärna för att de. För att de har. Kämpar lite emot vind. Ja, det ja. gör de ju också vid Ja. Men ja, det var det om Västsahara. Det var det. Mm. Då tänkte jag prata om den egyptiska berggen. Mm. Och då inte den här varianten med kartan på? Som Nej, man visar jag, dig jag hoppas jag verkligen. <laughs> Egypten har jag haft en rad flaggor genom åren. Från en hel svart flagga på 600-talet till andra hel vita, hel gröna, hel gula och osmanska. Det vill säga olika röda med halvmåne och stjärna påminner om dagens turkiska flagga. Inte så konstigt. Mm. När Egypten blev en monarki vid självständigheten från Storbritannien 1922 antogs en grön flagga med en vit halvmåne som närmast omsluter tre vita stjärnor. Den flaggan användes till, eh, fram till att monarkin och kung Farouk störtades efter revolutionen 1952. Även om den sista kungen som formellt styrde innan monarkin föll var Farouks son den II Fad den andra föddes den 16 januari 1952 och han tillträdde tronen den 26 juli samma år då hans far abdikerade. Farouk hoppades då att hans abdikering skulle vara tillräckligt för de antirojalistiska krafterna och att hans son skulle ena landet. Men så blev det inte. Egypten blev en republik den 18 juni 1953 och den då knappt ett och ett halvt år gamla kungen fick lämna tronen. Flaggan som antogs efter revolutionen var en, som vi har pratat om förut, en horisontell drickolård i rött, vitt och svart. Och den hade riksvapnet i mitten, Saladins Örn. Den röda färgen i flaggan stod för tiden före revolutionen, en tid präglad av kamp mot monarkin och brittisk ockupation. Den vita stod för en revolution utan blodspillan. Alltså... Och det svarta slutet på förtrycket mot det egyptiska folket genom monarki och utländsk imperialism. Den här flaggan den användes i sex år, fram till att Egypten tillsammans med Syrien bildade Förenade Arabrepubliken. Och du som har koll på din karta vet att Egypten och Syrien gränsar inte ens i närheten av till varandra. Det är, det är rätt så många länder däremellan, där det är främst ett. Det var Israel där, men mm. Jordanien och Palestina och lite annat, mm. mm. jox. Men det, de inledde union i alla fall. Unionens flagga var en likadan trikolor, fast med två gröna stjärnor i det vita fältet. Förenade Arabrepubliken upplöstes efter en statskupp i Syrien 1961, men båda länderna behöll flaggan ändå. Och Syrien har sedan 1980 en likadan flagga igen. Mm -hmm. Egypten behöll till och med namnet fram till 1971 då man bytte till Arabiska republiken i Egypten. Så trots att då Syrien lämnade Förenade Arabrepubliken så utgjorde Egypten själva Förenade Arabrepubliken några år till. Mm. 1972 gjorde Egypten och Syrien ett nytt försök med en union. Och det här gången med Libyen som tredje part. Det blir en än mer logiskt det här. Libyen och ytengränser är visserligen till varandra. Så. Ja, det känns lite mer logiskt, det får vi säga. Mm. <laughs> I vardera landet så höll man 1 september 1971 folkomröstningar om unionen skulle accepteras eller inte. Och Egypten röstade 99,9% för. I Libyen 98,6%. Och Syrien stack ut sådana som var mest motsträviga. Där var det bara 96,4% som var för. Hur... <laughs> Hur tillförlitliga är de här siffrorna? Har vi några stat någon statistik på eventuellt valfusk och sånt? Eh, det har vi inte. Hey. Så det, vi får utgå från att de stämmer. Okay. <laughs> ja. Flaggan som man hade då var en likadant rikolor som tidigare, men med Quresh-höken i guld i det vita fältet. Unionen den höll i fem år, men såväl Egypten som Syrien valde att behålla flaggan även den här gången. I Egyptens fall så var det så fram till 1984 då man antog dagens flagga. Skillnaden den var att höken byttes ut mot en annan variant av Saladins örn som man hade förut då. Men som var lite mindre och något justerad jämfört med den som prydde flaggan från revolutionen. Och örnen nu är ju helt i det vita fältet. Mm. Den man hade efter revolutionen den bredde ut sig även till de andra fälten kan man säga. Okay. Bred dina vida vingar helt enkelt. Just ja. Så ytens flagga mm. Det kan ju vara lite Kämpigt att se den här Örnen i mm. det vita fältet mm. Det bryter ju lite mot mm. Färgreglerna där mm. Vilket ju gör att Jag kan inte ge den högsta betyg Eller näst högsta Eller det Nej det är ja, Jag tycker det är väl en sju. Var kan nog Ja, jag är också där Den, den, den, får, ju, den får ju Typ 9 kanske för, för God vilja Men det är det som du säger Med gult på vitt Det blir ju sällan Bra Nej, Nej. Och ja, Alltså, örnen är för Anonym helt enkelt mm. ja, Så skulle jag säga Precis. Så vilja nio, utförande sju. Frågan är om den hade höjts av för att den här örnen är ju också Egyptens stadsvapen, mm. fast då är ju, den har ju en sköld mitt på, mitt på magen. Ja, just det. Eh, som är tre ränder. Och i stadsvapnet så är de här tre ränderna flaggans färger. Frågan ja, det. är om den hade höjts något om det hade varit så även i flaggan, tänker jag. För där är det ju inte färg. Där är ju alla mm. delarna i den här mm ja Det får vi aldrig veta. <här> <här> Så vidare om vi byter eller något. Nej, precis. Ja, ja. En tanke bara. Ja, det, det, var, en, det var en intressant tanke. Mm. Tack. Kan uh, mejla Egyptiska konsulatet. Eller om de... Lyssnar, vi tror att de lyssnar. Ja, om ja, de är sugna på att prova. Ja. Hör av det till... Ja, nu kan vi då nå oss på info@flagpodden.se eller om man vill flaggpodden.gmail.com eller att flaggpodden på Twitter eller, ja, vad heter det? Slash flaggpodden eller något sånt på Facebook. Facebook ja. Så det går du kan Du kan besöka oss hem om du vill. Inte idag, han flyttar sånt. Men du kan ringa eller något. Kom förbi, vi bjuder på kaffe. Mm. Och då har du en en flagga två. Flagga nummer två, ja. Precis. Det är Kuwait. Kuwait har en flagga som antogs 1961 och består av tre horisontella, horisontella ränder i grönt, vitt och rött. Samt en, ett svart trapezium vid flaggstångssidan. Jaha, är det är så det heter. Mhm. Mm ett trapezium är en geometrisk figur som på ett sätt kan liknas vid en halvhexagon. Mm. Mm. Eller en kapad triangel, typ. Ja, kan man säga det? Ja, det kan man Du tänker så, tänker du. Ja, man, ja, ser, man kapar därför. spetsen på triangeln. Ja, okej. Okay. Är du, är, du är trött idag. Så. Ja, det gör det ja Det gör det med. Det jag skrev en halv hexagon, det tyckte jag var bättre. Ja, men det är nog faktiskt bättre nu när jag tänker efter det. Mm. Skit i det här med triangeln. Det är en halv hexagon på mm. äh, portföljersplagga. Mm. Det, det, det är ju ändå fantastiskt vad, vad man kan få lära sig som lyssnare på det här. Ja. Förra gången när vi pratade FN och en asymmetrisk vridstant ja. kvadratbruk ja. så får man nu lära sig trapezium. Skriver ja. Skriv ner en, det nu. Som en halv hexagon. Som en halv hexagon och ja. inte alls som en kubaträgning. Jag är också trött för att jag bablar så mycket. Gå, mm, gå vidare. Ja, ja. vi Fakt. innan hade landet en rad olika varianter baserade på en helt röd bakgrund. Alltså. I likhet med Turkiet baserat på den ottomanska färgerna. Ja. Vissa av de här varianterna hade texten Kuwait i arabiska bokstäver. Vissa hade halvmånen och stjärnan. Och vissa hade bägge delar. Som land utmärker sig Kuwait lite grann. Då de 19... 2015, inte 1915. Var det Arabland i världen som rankas högst avseende jämställdhet mellan könen Enligt Global Gender Gap Index Ja, det kan väl bli en lite gladare Björn För ja. de har testat alldeles för länge nu de Ska få ja. någonting att gläda ut. Året efter fick de dock se sig omsprungna Av Algeriet, Förenade Arabemiraten, Tunisien och Katar Jaha, då blir ja. det ledsen Björn igen ja. Men de ligger ungefär på samma nivå fortfarande som exempelvis Japan och Sydkorea, så det är ju, det ger en viss uppfattning om hur man mäter och, ja, jag vet inte inte om hur man mäter men det ger en viss uppfattning om, kanske, för de som har varit i Japan och Sydkorea, hur jämställdheten i Kuwait ser ut. Ja, ja. om det är någon som har varit där skriv och berätta. Ja. Eh, hur som helst så har kvinnor både rätt att rösta i val och att delta som kandidater. Och det är också fler kvinnor än män som arbetar i landet. Det, detta kan ju i och för sig då bero på eh, de enorma oljetillgångarna. Och att männen är de som har lagt beslag på dessa och inte behöver arbeta längre. Eh, det var också oljan. Som var orsaken till att Kuwait invaderades 1990 av Irak. Och att det första Gulfkriget då bröt ut i början av 1991. Eh, Irak hävdade att Kuwait borrade på deras territorium. Men Kuwait höll inte med. Eh, Irak hävdade dessutom att Kuwait egentligen var en del av Irak som hade skurits bort till följd av den brittiska kolonialismen. Men Kuwait höll inte med om det heller. Vad konstigt. De menade att dessa anklagelser endast var till för att ge Irak en anledning att anfalla. De menade att Irak var till eller Kuwait? Ja, ja, precis. Mm. Vilket de ju följdaktigen också gjorde då. Och den här ockupationen varade dock inte längre än ett drygt halvår innan USA med anhang kom och körde bort Irakerna, Saddam och company. På vägen hem... Vet du vad Irakerna gjorde då? Då fjuttade de väl eld på Svankrötengården? Ja, uthängen. de körde den sedan länge klassiska militära taktiken att tända eld på allt av värde. Vilket i det här fallet innebar oljefälten. Någonstans runt 6 700 oljekällor förstördes och det tog flera månader att släcka de bränderna faktiskt. Vilket också resulterade i ganska allvarliga hälsoproblem för folk som saknade tillgång till gasmasker och så vidare. Det kallas för den brända jordens taktik, för mm. den som inte känner till det. Och har, den är jättepopulär mm. <laughs> i krig. Och har tillämpats flera gånger av svenska armén, Bland annat under Karl XI och Karl 12. Mm -hmm. Då gick det hem i stugorna ja. Jag vet till exempel att Karl XI brände ju ner Skånen flera gånger om. När han hade förlorat mot danskarna. Vilket gjorde att att, han inte blev, att det inte var så jättepopulärt när, när man valde att sätta Karl XI på 500-kronorskedjan. Alltså skåningarna tyckte inte riktigt om det har jag förstått det som. Alltså. Ja. Mm. Mm. Är de gladare nu då när det är Birgit Nilsson på 500 -lopp? Jag vet inte. Är hon mm. från Skåne? <laughs> det är hon väl faktiskt. Är hon? Med? Du får... kanske är medvetet... Uh... Du, du får googla lite. Kompensera. Men alltså, är, vilken snarstucken kung som tycker att fan, nu har jag förlorat här. Nu måste jag tutta eld på en annars del. Det, ju... mm. det finns väl ändå bättre saker att, att göra. På att säga. Det är ju... Visst är det verkligen? Ja, hon är faktiskt eh, från Västra Karup. Den ser man. Då är det säkert någon skånemotiv på baksidan på de här. Jag ser så sällan kontanter. Ja, jag har samma här. Jag har definitivt inte sett en 500 Nej, det var knappt så jag såg något gamla. Precis. Ja, men, men en annan grej mm. som jag vet inte du känner garanterat till, men frågan är om folk i allmänhet vet hur ofta de faktiskt kommer i kontakt med Kuwait. Det är väl varje gång man eller så gott som varje gång man tankar bilen, om man tankar bilen på Kuwait. Kuwait ja. Eller Kuwait. Mm. Där kanske ni fick lite ny in. info. <laughs> kanske. Kanske. Ja. Ja, men Kuwaits flagga, jag vet inte. Det blir ganska monotont känner jag, men jag är väl inne på en sjua där också. Alltså, kanske det... till och med lite lägre, sex. Ja. Jag tycker att den är ju ändå ganska frän den här parallelltrapetsen, eller vad den heter. Vi ju upp lite så. Så jag är nu uppe på en åtta faktiskt. Oj! Ja! Oj, oj, oj! Oj. Ja, nu ska vi inte yvas här, men... Nej, men jag tycker den är lite skoj. Ja, ja, okej. Jo, den är ju unik i, i sin trappets. Ja. Så det är ju positivt, men jag tycker det ser lite trådigt ut Men det tänkte inte jag prata mer om, utan jag tänkte prata om Palestina. Palestina. Det är ju en stat med, ska man säga, omtvistad suveränitet. Ungefär som Västsahara. Ja, ungefär så. Ja. så Palestina, består idag formellt av områdena av Gazaremsan och Västbanken. Staten Palestina utropade sin självständighet 1988 och Yasser Arafat utsågs året efter formellt som dess första president. Palestinas utsedda huvudstad är Östra Jerusalem. Men de administrativa funktionerna finns i Ramallah, som ligger på Västbanken, en bit norr om Jerusalem. Palestina erkänns av över 70% procent av FNs medlemsstater, däribland Sverige sedan 2014, och har observatörsstatus, heter det, i FN sedan 2012. Och det gör att i alla fall jag räknar Palestinas flagga som en nationflagga. Mm. Flaggan, hur den ser ut, det har vi ju varit inne och nosat lite på. Kan man säga. Den har ju då samma form som flaggan från den arabiska revolten, som vi också nämnde när vi gick genom färgerna Men har annorlunda ordning på de horisontella fälten då, och är uppifrån svart, vit och grön, och en röd triangel då. Mm. Den här flaggan, den förbjöds efter sex dagars kriget. Och det här förbudet, det hölls i av Israel fram till eh, Oslo-processen 1993, då representanter för Israel och Palestina möttes för att sätta ramarna för framtida relationer mellan Israel och den palestinska staten. Och då hävde man eh, förbudet. Och som en följd av det här avtalet upprättades den palestinska myndigheten 1994, och när myndigheten skulle sköta styret av de palestinska områdena, och som president för den myndigheten och då formellt president för Palestina utsågs ja, den redan sittande Yasser Arafat. Och han satt där fram till att han dog 2004. Så var ja. det. Så var det. E, och, ja, vi har ju varit inne och fingrat på en snarlik flagga. Jag, jag kan tycka att palestinska flaggan känns lite renare om man säger så. Så jag tycker den får, vad var det jag gav den här, en sexta? Ja. Då får jag få en sjuva. Då får den en sexta av mig. <laughs> ja. Mest för att jag är renare i det här sammanhanget tycker jag blir tråkigare. Mm. Ja. Helt enkelt. Jag tycker det är till, till sin fördel och det, finns, det händer ganska tillräckligt mycket tycker jag i den flaggan. Mm. Mm. <laughs> ja, det räcksam. Men eh, ja, det är ju skönt att vi tycker olika. Mm. Ja, det är ju härligt dynamiskt. Ja, verkligen. Då har vi kommit fram till nästa ämne. Just det! Och det bestämde Men... vi ju att det fick bli Siemens ämne. Ja, mm. för det fanns ju inga lådor kvar i burken. Nej, det finns inga, inga lappar kvar i lådan. Nej. Så det blir då ryska federationssubjekt. Just det. Och vi funderar fortfarande lite på hur vi ska attackera podden efter sommaruppehållet. Mm. För efter nästa avsnitt då kommer vi ta ledigt ett litet tag. Ja. Hur länge det, är, det får vi se. När abstinensen blir för stor och får vi slå av sig av och ses och nörda lite. Mm. Men har du som lyssnar några förslag på hur, vi, hur ni tycker att vi ska göra i Så hör av er då för allt i världen. Vi kanske får sätta upp någon sorts omröstning på Twitter och kanske på Facebook också om det nu går. Det var en jättebra fråga. Du får luska lite i, i, i det. Som, som saknar ett svar från mig i alla fall. Ja. Mm. Mm. Kolla, vi tar gärna det, emot du? tips om det också för övrigt. Ja, hur hur, gör hur man... man roddar sitt Facebook-konto. Ja, det gör är... mm. Jag roddar ju knappt mitt privata så att jag... Ja. Ja. Det var ju smutt att jag tog på mig det här Ja men jag tycker du sköter det med den här Tack ska jag Du har ju till och med puffat inför det här avsnittet Ja jo, men det är såklart Såna grejer kan jag Ja, ja det är bra ja. Men då så, ryska federationsobjekt Och hur vi ska ja. göra och det, ja. det, det kanske blir en lite annorlunda Inspelningsplats nästa gång Det har vi pratat lite om Ja, Vi har diskuterat det, vi får se hur vi hittar för lösning mm. På det hela. Precis. Någon av er som lyssnar som vill ha besök av oss och vi får hålla hemma hos dig och höra av dig. Mm. Det, det kanske vore är... något för höst. Ja. ja, why not? Verkligen. Mm. ja Men då så, innan vi lämnar in <laughs> och du får åka hem och, och lägga dig ja. så hade du en utmaning. Jag hade en utmaning. Som du fick när du inte alls var det minsta stressad över andra saker. Nej, verkligen inte. Och där kan jag säga, det var... Det tog tid att lösa den här. Jag la inte ner så jättemycket energi på det, kan jag säga, direkt från början. Utan det var... Det var ju tisdag som jag satte mig och började fila på vad jag skulle säga idag överhuvudtaget. Mm. Och då fick jag vad jag själv skulle ödmjukt vilja kalla för en snilleblickst. Ja. Mm. Nu håsar jag upp det här något alldeles kopiöst, så. men... <laughs> Utmaningen gick i alla fall ut på att jag skulle. Jag skulle hitta på en organisation mm. som inte finns. Ja, ja om det bara som du, borde så, finnas. Ja, men är exakt, om ja. det råts att den råkar finnas, så är det, det är okej. Okay. Jag tror inte den här finns. Du tror inte det, nej. Och sen skulle jag designa en flagga åt den här organisationen. Ja. Mm, och det har jag gjort här. Du kan, väl jag. Beskri, du kan väl förklara vad det är du ser här. Ja, vad är det jag ser här egentligen? Du skickade en bild på den här till mig häromdagen. Ja. Vi har en trikolor med tre vertikala fält i blått. Ett bredare gult i mitten och ett grönt längst upp på sidan. Och i det här bredare, gula fältet så är det någon sorts röda kryss. Och en, ett rött streck som slutar i något sorts svart. Som ser ut att korsa de här kryssen, har jag förklarat det på ett hyfsat... Du menar på fullt allvar att du inte ser vad det är? Alltså? Nej, alltså... Du, du, jag, du, jag fick ju frågan... vad. Kan du gissa vad det här är? Och Jag gissade, jag, jag gissade om det hade någonting med uh, typ operationssaker uh, att göra. Men nej, jag, jag har kämpat med, vad är det här för något? Det ser lite ut, ut som en uh, konstigt ritad fisk. Alltså jag, jag, jag, jag, jag ritar ju uppenbarligen sämre än vad jag någonsin har trott att jag gör. Och då har jag ändå aldrig haft särskilt höga tankar om mitt, mit, mitt konstnärskap när det gäller bildkonst. Men det här är alltså korsstygn. Det här är en sytråd. Aj. Och det här är en nål. Jaha, det här är alltså de här sträckande. Jag tror alltså inte som någon sorts spika som det ser ut som utan att det går under. Ja, exakt. Ja. Då. Ja, ja. Okay. Vad, vad, vad är det här då? Vad är det där? Jo, så här är det. Vi har ju alla hört talas om de nationalistiska strömningar som finns i Skåne. Och den militanta organisationen Gräv bort Skåne. Mm. Som verkar för Skånes självständighet. Ja, det var med att det var folk från Sveriges sida som samlades för att gräva bort. Mm. Mm. Jo, men det är ju både skåningar och övriga Sverige som vill att Skåne ska vara självständigt. Ja, så så det är lyckas alla bli nöjda. Ja, okay. Björnen blir jättenöjda. Ui. Ja, Ui. Det blir så nöjd som ramlar ner från bordet. Ja, mm. okay. För min del så anser jag att eh, dessa upprorsmakare bör förtryckas, fjättras och pryglas in till tidernas ände. Då ett Sverige utan Skåne skulle innebära katastrofala följder för det svenska fotbollsslaget. Ja, men då är ju svartan slutat att det är lugnt. Ja, men det är... Historiskt så har alla bra svenska fotbollsspelare kommit från Skåne. Typ. Ja, okej. Okay. Sverige i dess nuvarande form bör med alla medel försöka bibehållas och ytterligare sammanfogas. Och därför vill jag härmed propagera för en ny organisation vid namn Syfast Gotland. <laughs> Okay. Jag har personligen aldrig varit på Gotland, ska jag säga. Men jag har förstått att det ska vara något alldeles i hästväg idylliskt och är därför högst nyfiken på ön. det stora problemet går ju dock inte att komma ifrån och det är Gotlands geografiska placering. om man inte gillar att åka båt, vilket inte jag gör. Det är uppskattningsvis 10 mil mellan Gotland och det svenska fastlandet på det tätaste stället vilket är alldeles för långt att ro segla eller för den delen simma Gotland behöver anslutas till oss övriga snarast och det är dels med hjälp av nål och tråd men också av muskelkraft och jag är gärna behjälplig med att ta spjärn på Gotlands östra strand för att skjuta på tills vi har nått hela vägen fram till kusten så det ska inte vara på andra sidan och det var, eller nej, det ska nej, också här skjuter vi på ja. också okay. Mm. Var, var hämtar du färgerna härifrån? Från den svenska och den gotländska flaggan. Ah, Det är egentligen inte ett brett gult fält i mitten utan det är två gula fält. Ja, ja, ja. Som du då har syft ihop. Exakt. Ja, jag förstår. Ja. <laughs> Nej, den hade jag inte kunnat gissa. <laughs> Nej. det förvånar mig inte ett ögonblick. Mm. Men jag tycker det här är en viktig politisk fråga som ja, diskuteras det. alldeles för sällan. Ja. Okej, men då... Ja, ska jag då göra en... Försöka göra en uh, datoriserad variant? Det, det här tycker jag, göra. verkligen. Och gärna då så att uh, folk uh, kan se vad det är på ett bättre sätt än vad du gjorde. <laughs> ja. Men uh, kanske att man då sett alltså, bara stygnen... Längst med ja, så kan man bjuden också, också dålig radio här, men då, då menar jag mitt i de ja. två gula. Det kan väl göra en av gru. varje? Ja, ja, jag kan mm. föreslå det som jag känner att jag kan hantera. Okej. Okay. <laughs> ja. ja, men gör så. Det blir bra. Men nu är så här, sista utmaningen då, som du ska få av mig. Nej, det, det, det låter inte bekant. Nej. <laughs> Men då är, då är det ju bara det här, och det blir bara ännu tydligare idag när du visar upp den här tjusiga flaggan mm. som du har, din personliga sköld, liksom. Mm. Nu tycker jag det är hög tid att du designar en flagga åt flaggpodden. Oh! Det, oj, det kan bli svår beslutsångest. Och du får gärna, eh, ja, jag får gärna jag göra jag. den viftbar. Ja, okej, okay, ja. Men med. Ja, men det, det är klart att tar vi fram en flagga som vi vill ha då. Men vi kanske kan göra en en Pucatello och ta fram lite olika varianter. Ja, visst. Eller, eller också. Du som lyssnar, ja, du kan också vilken flagga tycker du att flaggpodden ska ha? Skicka in ditt bidrag. Maila oss eller lägg in det på, på färjan. Maila oss helst. Ja. Mm. Så, ja, men det är bra om man kommer på någon egen och inte tar typ Frankrikes eller någonting. Det, det kommer vi nog aldrig att märka. Nej. Du kan ta Rumänien så vi kommer inte veta om det är den eller sånt. Det ja, hänger ju lite på nyanserna Just Ja men strålande det är, jag, jag, ska, jag ska fundera ja. jag, har, jag har faktiskt funderat lite på På det förut mm. Men mm. Mm. Den här gången kanske jag kommer fram till något också Ja, men det blir, det blir så illa tvungen <laughs> Om jag löste det här då <laughs> Kan du lösa det tycker jag Ja men det Ska göra mitt allra bästa Vad bra då så. Då är vi färdiga för idag då? Det är vi. Ja. Då, gå hem och sov nu då vi ska ses vi om ett par veckor. Ja, jag fick ett sms från mäklaren här såg jag. Så. Alltså, har du redan börjat? Ja det har jag säkert. Nu är han svått. Nu är det alltså. <laughs> Nej det var det inte. Jaha. Ah, ja. Jaja. Mm. Så du, du som lyssnar har fortfarande chansen. Köp Davids lägenhet. Vi hörs nästa gång. Hej!